Dobro večer. V imenu Zofijni z Ljubinceva ste popoznavljam in sem vesel, da ste prišli na predavanje profesorja dr. Daniela Rebolja na, mislim, da gradbena fakulteta univerze v Mariboru. Verjetno vsi veste tudi, da bo od začetka maja naprej te direktor univerze. če bomo bo v imenu Zofini in upam, da vseh vas tudi čestitam. Profesor Rebolj bo najprej na kratko povedal, kakšne so realne možnosti eh, preusmeriti sedanje gradbene tehnologije na uporabo nanoelementov v gradnji. Eh, verjetno mora moram najprej tudi povedati, kaj nanoelementi sploh so, hkrati eh, vam pa povem, da imamo potem nadaljevanje še mislim, da tri predavanja eh, povezana z eh, nano zadevami, že z umetnosti, s kritiko nano na sploh naprej. Eh, potem bom malo povedal tudi, kakšne so pozitivne in negativne posledice takšnega načina gradnje na sploh, eh, pa mislim, da bo še nekaj časa ostalo tudi za to, kar je naša navada, da potem ste vabljeni k pripompam, vprašanjem, mnenjem. Gospod profesor, izvolite. Hvala. Um, ja, meni tudi nekaj bo odgovarja, če se jim, kaj povem. Um, ne vem zdi sicer koliko, koliko časa ste namenili temu v mojem delu. Pravino je vse skupaj dve uri. Uf, ja. Dobro. Torej, vemo, ne, da ljudje smo odnegde, pravzaprav se je civilizacija nekako začela tudi s tem, da smo si začeli graditi neka zavetišča, pa potem poleg zase še za bogove, pa za še kaj. Ne. Gradili smo skratka, gradimo danes in v bistvu se ta način gradimo, čeprav se arhitektura zelo spreminja, Tudi zdaj iščemo neke nove možnosti, forme, iščemo tudi zeleno gradnje, iščemo futurizem, um, iščemo marsi kaj, pa vendar se v osnovi kaj bistvenega ni spremenilo. Uporabljamo beton, jeklo, steklo, plastiko, dobro, betone z dodatki, um, ampak način se kaj bistveno res ni spremenil. Pri tem pa je treba pozoriti na nekaj, da približno četrtina prebivalstva nima dostojnega doma oziroma bivališča. Četrtina, ker si ga preprosto ne more privoščiti. Gradnja je drag pas. In še nekaj emisije, ki oziroma negativnih vplivih na okolje, ki jih vzroča gradbena industrija, s vsemi spremljevanimi dejavnostmi, je izjemno. Samo eh, za proizvodnjo cementa, Tri dela eh, gradbeništvo, oziroma proizvodnja petino oglikovega dioksida Pardon 5% vsega ogljikovega dioksida, ki, ki smo ga mi se svojimi dejavnostmi povzročili, ki je potem še jeklo, steklo in vse ostalo. Da ne govorimo o transportu, ogromno, materijala se prevaža sem in tja, v glavnem ti negativni plivi so enormni. Kaj narediti, kako lahko izboljšamo karbenično na način gradnje. gradnje. Um, torej, eni, ena pot je seveda z biogradnje, tako rečem, uporabiti žive organizme, biologijo, rastline, um, kar nekaj je v tej smeri. To sicer ni en, enih, en takih uh, poizkusov. To so mostovi, ki jih že stoletja gradijo, uh, prodivalci Čarapunđejo v ne vem, kot točno terem katerem predelu Indije, tam nekje pod himala spodaj. Kjer so pači idealni pogoji za rast. To je ena vrsta fikusa, ki izjemno hitro rase in potem prepletajo te korenine tako, da uh, tvorijo most. Ampak na ta način žal ne moremo rešiti vseh problemov pri gradnji. Zato uh, mi, je, mi je pa dala ta... Torej, ne samo eh, narava kot taka, ampak tudi eh, dosežki na področju eh, nanotehnologiji, biotehnologiji eh, idejo, kako bi pa lahko eh, gradili na en drug način, ki bi bil ekološko popolnoma sprejemljiv in v eh, celoti avtomatiziran. No, zdaj pa bom poskušal to, ta koncept malo razložiti. Imenoval sem ga nanogradnja, oziroma v nagleščini smo mu dali ime Nano to Meter Scale Building. Namreč ideja je namreč tem, da, da zgradba raste iz nanovelikosti v metrsko, torej v takšno tukaj, koli nas. Uh, za primerjavo morda, koliko velike je nanometer, uh, nanometer Uh, proti metru je približno toliko kot fornikula proti zemeljski krovi. Par metrov gorajo. Um, pogovarjamo se torej o produkciji na nekem izjemno, izjemno majhnem, majhnem obsegu, ki ga še pred nekaj desetletji niti ne no, moremo vse videti, tudi danes še ne moremo. Elektronski mikroskopi niso napravek, s katerimi bi direktno videli. S posebnimi tipali pač dobimo nek, nek, neko predstavo v tistem prostoru. No, koncept je sledeč. Predstavljate si takšne nanorobotke, drobne napravice, ki znajo z uglikom iz uglikovega dioksida iz zraka pamlona taka molekulca um, graditi kompaktno strukturo karbonskih nanocevk, o teh bomo nekaj več povedali kasneje. Um, ki pa imajo lastnosti, kakršne pač od njih pričakujemo, torej neke zahtevane lastnosti. Torej ena taka struktura, o kateri bomo povedali nekaj več kasneje, da razložimo koncept do konca, torej ti robotki gradijo, lovijo vlik in gradijo to strukturo. Pri tem uporabljajo svetlobo kot vir energije in preko te svetlobe prejemajo ukaze, kaj naj gradijo in ali naj sploh gradijo, ali naj se postavijo. Skratka, Preko, preko valovne družine, um, različne valovne družine, predstavljajo različne instrukcije. In to je vse. tak zdaj lahko gremo na pivo. Uh, no, sveda. Čast <laughs> ja. uh, bo prva taka hiša sta, stala, uh, en teden vahamo, ni problem. No, in... Uh, Ja, zdaj pa se seveda tu nekaj vprašanj odpira. No, najprej, da še malo pojasnimo, kako bi ta, to izgledalo. tam ste videli v kotu eno tako sličico, eno tako koncept. Uh, zadeva zgleda takole, torej predstavljamo se en projektor, ki stoji nad tisto našo parcelo in uh, lahko projecira svetlobo v zelo finji resoluciji. Uh, vhod za ta projektor pa je digitalni model zgradbe informacijski model zgrade, vsem, vsem, vsem, vsem, vključno z elektroinstalacijo vodo vodom, kar si to torej vse kar v nekem takšnem objektu imamo. Te posamezne znegonovne dolžine, torej določajo zdaj, kakšne karbonske nanocevke naj se sestavljajo. In v naslednji fazi potem Na to osnovno plas nanesemo te nanorobote. No, zakaj piše tam bio spreda še pridemo do tega. In ko imamo zdaj te delavce tam spodaj razporejene, lahko začnemo projecirati uh, model, digitalni model, seveda od najnižje plasti, pa potem postopoma na vzgor. Ne, ne bi rekel plast po plasti, ampak zvezdno. Ne, zvezdno. Bomo tudi to še malo bolj pokazali kasneje. No, ne, na ta način sedaj postopoma gradimo naš objekt, recimo vključno z elektroinstalacijo. Recimo, kaj ti karbonske nanocelluke so lahko tudi prevodne, če želimo takšno narediti. Danes je že možno narediti neprevodne, prevodne, prosojne, si kakšne. Vse, torej, vse te napiljave so lahko vključene v, v samo, samo objekt, so v sestavni del tega, te zgradbe. Um, tako zgradba raste. V, en problem je, seveda, pri tem, so prostori. Torej, tiste, ali pa tiste elementi, konstrukcije, ki. Um, so kasneje predstavljajo strop ali pa skratka, neko, nekaj, kar nima ničesar spodaj. Nanobotki ne morejo kar priplavati do tja, nekaj jih mora do tja prines, nekako se morajo zgraditi do tja. Zato je predviden poseben material, torej tudi karbonske nanocelke, ki pa je nestabilni. Tudi vse, vsi prostori se pravzaprav napolnijo s tem materialom. Vendar se ta čez nekaj dni, ali pa ko ni več potrebn, se razgradi nazaj do CO2. S tem dobimo seveda vse te volumne, vse te prostore. In tako torej ta zgradba postopoma raste. Kaj rabimo za to, da bi takšna, takšen koncept deloval? Najprej naredimo en predvsej podrobn, posebni informacijski model zgrade, oziroma ta digitalni model, pa seveda ustrezna orodja, s katerimi bomo tak model izmodelirali, na to še pridemo. Druga stvar, svetlovni projekt. Tretja stvar, material, nanomaterial, ki bo ustrezal takim zahteva. in to ne Karbonske nanocelke, kakršne danes znamo narediti, ki so sicer znamo narediti zelo, zelo dolge, ampak uh, to je na koncu prah, ne? to so delički, drobni delčki. delčki. Um, mi želimo se staviti v 3D, stru, kompaktno strukturo. In kot četrto, nanoroboti, oziroma bio nanoroboti. Ko imamo to, pa lahko stvar funkcionira. Um, Ja, zdaj pa po vrsti. Torej, sam model, Dobre, ne bom se zdaj tu preveč detaile spuščal, rabimo skratka modelirnike, ki nam omogočajo integrirano modeliranje vseh teh delov, sistemov v zgradbi. Danes sicer že imamo zelo sposobne modelirnike, Ampak tak recimo, par let dela bo še na tem, da bomo res dobili model, kakršen ga potrebujemo. Namreč ta model, digitalni model, je Tako, to gre za programsko delo. Ja. Uh, ja, ja, ja, Mi že znamo dosta natančne dobre modele narediti, ampak ne, so še malo težave tudi pri integraciji vseh teh sistemov. Um, Glavne, tudi, tudi torej, sam model je potem strukturiran, malo drugače. To niso več posamezni elementi, ampak gre pravzaprav za volumske, za prostore, ki se potem gradijo. Ampak to ni tak problem. To je še najmanjša stvar v celotni tej tehnologiji. Tako da, ja, tega se pravzaprav ne bojimo, smo na dobri poti. To je pravzaprav moje področje. Gradbena informatika se ukvarja z, prav z, z modeli, zgrad, procesov, gradnje in tako naprej. Uh, naslednja stvar... Uh, aha, tu je zdaj še nekaj... Dobro spusel, to ni pa isteno. Uh, skratka, bolj pomembno je skoraj ta, ta to timsko delo, ki se ga šele učimo. Danes v glavnem posod modeliranje oziroma projektiranje, načrtovanje teče v nekih fazah, arhitekta, gradbeniku, ta, potem pa še komu, ne, recimo elektrone se posebej, se to nekako malo sestavlja oziroma se delajo načrti loče. Mi pa vse to zintegriramo. Uh, tako imenovani Building Information Modeling pa Models so uh, orodja za takšno uh, modeliranje in potem tudi simulacije, analize in tako dalje, ampak, kot sem že rekel, tu še nismo uh, naredili modela, ki bi bil res dovolj uh, podrobni. Vedete, namreč treba, to je edini input. Tak digitalni model je vse, kar mi naredimo. Od tu naprej stvar teče brez posegov. To pomeni, da mora biti ta model seveda zelo pravi ne sme biti napak v njem. Ker točno to, kar bomo tu zmodelirali, to bo nastalo. Če bomo narobe zmodelirali, bomo pač dobili eh, napačen objekt. <tose> Tega se, seveda ne želimo. No, druga stvar je projektor. Eh, rekli smo, da je posamezni ukazi, eh, da jih predstavljajo valovne družine, barve, bi lahko rekli. Ne tako, da bi rekli, če bordeča, rdeča, pol naj bo to prosojno, če bo modra, naj bo prevodno, če in tako dalje. In se torej gradi točno takšna struktura, ki se seveda mora biti zvezna. Ne, če bo predstavljala neko žico, neko napeljavo, jasno da se mora to državati. Ne sme biti napake v neki plasti v nekem delu, da pa zdaj tu bi bila prekinjena, kot pol stvar ne bo funkcionirala. Skratka, ko da bi izceliti zgradili organizem in kako tako bi si lahko naredato predstavljali. Uh, jasno, da bo tu treba najti posebno spektr, da, da se to ne meša z naravno svetlobo, ustrezna resolucija, ustrezni energijski fluks, torej tok, ki bo omogočil zadostno energijo za te nanoroboti, da bodo uh, lahko producirali oziroma uh, iz iz dioksida um, uh, razbili to ves CO2, kar je energijsko še ker potratno. Ne. Smo računali tudi, koliko energije je potrebne, pa ni tako hudo. Ne. Ni, ni, mislim, ni, ni tako. Potrebno. In seveda stabilna lega. Jasno, da to ne sme migati sem pa tja, ker to tudi zgradba malo boljše. tudi to še ni nek tak huden problem. No, malo večji problem je potem ta uh, kompaktna uh, struktura iz karbonskih nanocevk. To je model take karbonske nanocelke. Uh, ta je sicer z dvojno mrežo, torej dvojni, ja, imamo enojne, imamo razno razne. Kompleto je sestavljena iz oglikovih uh, uh, <laughs> atomov, ki so pa povezani jasno v mrežo. In to v zelo stabilno mrežo. Um, v odvisnosti od geometrije te mreže, potem ta material ima take ali drugačne lastnosti. In te lastnosti lahko v bistvu programiramo, da bi tako rečem. Če jih bomo razporedili v neki geometriji, bo recimo prevodno. Če jih bomo pa v neki drugi geometriji, pa ne bo. In to že znamo ne? In samo ali pa, ali pa, ali pa je je Ja, samo obliko je atom. Karbonske so iz karbona, iz oglika. Um, Pričemer imajo te karbonske celke izjemne lastnosti. Pre, torej, uh, izmerjena je natezna trdnost tam približno stokrat več, kot je natezna trdnost jekla. Stokrat več. Um, električna prevodnost ali pa ne. ne, kot sem že omenil, in, in še kakke druge karakteristike, ki se jih da uh, načrtovati. Torej, to sem že bojal z geometrijo. Ne? Uh, in rezultat je taka polna, kompaktna struktura, sveda te vezi so izredno močne, uh, ta material, je tudi, tudi ta tri, struktura je izjemno močna, trdna, Po drugi strani pa je izjemno lahka, Konkretno ta, ki, ki smo jo tu zmodelirali, ima gostoto približno petino gostote vode, specifična teža približno pet, pet, petkrat manjša. Kar pomeni, predvidevamo, ker tega materiala še nismo naredili, da bo tudi zem izolator, kar je seveda odlično. Ta model je naredil uh, in, in sicer takrat pred dvema letoma še študent na Michigan University in smo ga zato tudi vključili v skupino. Prej, sploh je ta druščina, kjer smo to razvijali, zelo pisano. na koncu še kaj o tem povedal. Uh, no, biolano roboti, to pa je ono, tisto, tam pa je, je trtorek. Tu, tu pričakujemo da bo treba več, več poti obrati. No, trenutne raziskave so sredotočene na bio, nanorobote, vziroma, ne samo bio, nanorobote v medicini in v elektroniki. V medicini so sploh ideje, da bi ti nanoroboti, to je en tak modelček tudi, tole so atomčki, ne, tihica, da bi naj bili sposobni krožiti po v krvem obtoku, torej v krvi, najti recimo določene tipe uh, bakterij, celic in, in jih mehansko. Uh, operirati, torej nanooperacije, to o tem pač medicinske revije piše. Uh, Nekaj stvari v tej smeri so že uspeli narediti za uh, dostavo zdravil da zdravila ne pojemo samo, pa gre vkri, ne, pa poi pride vse povsod, ampak so to neke vrste transporteri, ki pripeljajo zdravilo na točno določeno mesto, kjer mora biti. Druga stvar so potem, je tak mehanicistični pristop, ki je za še vedno ne, za, za te nanorobote, ogromno takih mehanizmov, ki so prvzaprav iz atomov, so že razvijali in, in se ena veja eh, znanosti oziroma inženirstva zelo ukvarja s tem. Sicer pa eh, se, torej, ena od ideje je, da se, da se je taka mehanokemijska manufaktura, je tovarna, na nivoju uh, uh, na nivoju molekul, ja, oziroma, ja, to so molekole ki jih potem neki taki nano stroji znajo uh, torej z njimi delovati, dela. Sveda tu veljajo drugi zakoni, ne več gravitacija nima nobenega vpliva, tu so druge sile, ampak jasno, to, to je bilo pri teh konceptih upoštevano. Druga taka drug pristop je biološki, so biološki nanoroboti ali bio nanoroboti, ki so jih tu v enem poskusu krmilili z magneti. Z magneti so upravljali z, takim, z tako reko množico bakterij. in so z njimi uspeli narediti piramido, oblikovati piramido z takimi zoomanjimi. Magnete so uporabljali za lahko bi rekel, prenos informacija ali pa za kontrolo, za vpliv na, na tele bakterije. Zelo majhna. Tule piše, 100, mikro, 100 mikrometrov je, je tam tisto merilce. No, s tem, da je samo en delček. Vse vidite, tam je ena množica nekih elementov, ne, bi rekli, ki so jih te bakterije potem izlagale na takšen kupček, da je nastala piramida. Uh, sicer prvi tak poskus, uh, bi rekli, prva praktična uporaba nanotehnologije uh, je, bil, je, je bil en, en, en poskus, kjer je en, eden od raziskovalcev pri IBM-u uspel z elektronskim mikroskopom ki je lahko tudi, s katerim da tudi manipulirati, z, ne vem zatočno, kjer atome uporabuje, se atomov sestavlji zapis IBM. To je bila prva taka nano-manipulacija, kot se ima rečen. No, to pa je zdaj, seveda, nek, to so pa pol neki nasledniki, oziroma poskusi. Eno je seveda čista neka futuristična ideja, koncept, kako bi takšne eh, tovarne lahko zgledali. Zaznane se pač iz, iz manjšega nivoja potem na večjega in večjega. Uh, pri tem drugem primeru pa smo videli, da je molekode, tam neka nekaj mislim, te bakterije in pač Dobro, uh, to sta torej dva pristopa. Uh, Zdaj, kaj, kaj pa mi rabimo, ki Naše zahteve so prvič. Energijo želimo pridobiti isključno iz svetlobe, ki je na nas Ali mi jo ali uporabimo morda celo tudi sončno. Ne, to zdaj ni tako bistveno. Druga zahteva je, da znajo ti bio iz oblikovega dioksida, ekstrahirati, potegniti oglikove, oglikove atome, torej oblike. take je bilo, je robote že imamo in obstajajo že milijone let. To so rastlinske celice, ki so pravzaprav, že bakterije so pred mnogimi milijoni mislim, da je ne dve, tri milijarde let nazaj, so iznašle fotosintezo. To je bil eden največjih izumov v evoluciji narave fotositezi. In to je točno to. Kar mi še rabimo je te bakterija, celice, bio nanorobote, kakorkoli jim že rečemo, kaj bomo pač uporabili, nadzirati oziroma jim posredovati ukaze s pomočjo svetlobe. In četrta stvar, da bodo znale iz teh atomov sestavljati karbonske nanocelke ko enkrat to uspe, smo na Zdaj, prvo dvoje smo rekli je že, kaj pa tretje? No, izkazalo se je, ko smo malo raziskovali te pač preizkuse, da je ena skupina že uspela bakterije večeri. Zdaj, vedem, kako se to izgovori. E -koli, no? Zelo pogoste so, pa giftne so, niso, niso najbolj prijazne. Ampak z njimi se da marsikaj narediti, ker so zelo enostavne. In so jih uspeli svetlobo naučiti, da so se obnašale eh, drugače tam, kjer so bile osvetljeni, kot tam, kjer niso bile. Vse to se sliši trivialno. Ampak vedno v znanosti, vedno v vseh tehnologijah se je začelo zelo preprosto. Ljudi Edison je začel z nekimi nitkami, ki jih je, skoz katere je puščal tok in ne, so malo zažarele, pa so se skurle, pa, pa nič ni šlo, ampak vendar so potem nastale žarnice. Kakršno opravljamo še danes. Drugi poskus, kjer so šli še korak naprej, je bil, da so v te bakterije vgradili programe, da so jih naučili, da so jim dodali neke bi rekel, ja, programe, ki so definirali njihova obnašanja. To so, to so ti programi, en posebno bi rekel jezik, ne, način, kako te bioprograme definirajo. In uh, naučili so skratka, ko so osvetljivi te bakterije, so, so na koncu tvorile rob. Skratka, to, samo na robu so, so se odzvali na en določen način. No, morda se tudi to ne zdi nič takega, ampak dejstvo je, da je to pomemben korak za, za naša prizadevanja, ker bomo pač poskušali naučiti te podobne, bionano robote, da bodo potem delali to, kar bomo pač od njih pričakovali. No in zdaj sam material, kako bodo zdaj ti te bakterije kar že gradile neko zželjeno strukturo, tudi tu, tudi tu pa pravzaprav narava že na nanom nivoju zna graditi. To zna. To je sicer plenec oziroma je, je, je zgrajena, to je ena školjka oziroma ena, um, uh, ko pa jaz mislim biolog, um, ena taka morska zadeva, no? uh, ki, je, ki, ki, ki zna fantastično graditi strukturo na nanom nivoju uh, uh, ja, iz, iz, iz atomov, v bistvu, iz atomov, uh, kaljcija. Uh, torej so neki, ne, neke, neke, neke možnosti, da bi ta koncept uh, nastal in mislim, da bi zaživel. Tako da za mene vprašanje ni, ali lahko bio in nanotehnologija te postavljene zahteve izpolni, ampak kdaj jih bo. Po, uh, po pričakovanjih, nastavili smo si pač nek, nek, neke približno vizijo, kako bi to lahko šlo, je časovni okvir 20 let. Ampak to ni nič. Ne. 20 let, če pomislimo na to na na učinke, torej na rezultato, da bi po 20 letih dejansko gradili iz uglika, iz zraka in samo iz tega materijala, ne da bi karkoli transportirali brez negativnih vplivov, celo čistli bi zrak, ne, ker bi ugliko dioksid porabljali sicer za zanemarljivih količinah, ker ne, tega ugliko dioksida je več kot preveč. Um, bi je seveda teh 20 let pravzaprav malenkost. Um, tudi nekaj potrditev koncepta obstaja v naravi, temo so nekako zelo blizu drevesa. Res niso iz karbonskih nano eh, celk, ampak so iz celuloze. Um, predvidevamo, da bomo nekaj na, na tej poti eh, tudi začeli z materijali kot je celuloza, da pač eh, iz celuloze zgradili nekaj. Ampak kot rečeno, to so, to so koraki na poti. Letos januarja smo vložili en predlog za, za projekt v okviru sedmega okvirnega programa in tam je ena schema, ki se reče Future and Emerging Technologies. Moram reči, da obožujem to schemo, kaj ti eh, vlogo, ki jo pošljemo na to v prvem koraku, ne sme biti daljša od pet strani, to, ne. drugače vse veste, te predlogi, to so taki špehi, ko vsi švicamo zraveni, jo, pa še to, pa še ono. Ne, tu se v bistvu v prvem koraku, no, vse v drugem koraku, potem pride to, ampak vse v prvem, ne, da, da ne zapravljaš časa, tam pišeš, ne vem kaj. Um, torej, v tej te ekipi uh, so kolegi iz Stanforda, kjer smo tudi bistvu, ki so pomagali ta koncept razvijati. Uh, potem iz, iz uh, um, Cardiff University pa iz uh, Loveborough iz Anglije tudi zem, iz Lanseja pa iz uh, kolegi iz kemijskega instituta Roman Jerala iz Raven in Biona. <coughs> Pa seveda tudi iz naše univerze, ki, ki nekako koordinira ta projekt. Um, pri tem, pri mnogih teh predstavitvah, uh, ki so se začele dve leti nazaj, leto leti pa pol nazaj, sprav na Stanfordu, pa potem v Berkeleyju, pa potem uh, takole malo okoli, pa, pa, no, pa Sloveniji, pa, pa še kaj, um, je pravno bilo veliko dilem in kar je zanimivo, ne, ne toliko dilem ali je to mogoče in, in, in kako to narediti, nekako vsi raziskovalci, ki, ki se nekaj malega spoznajo na to področje, niso videli nepremostljivih ovir. Še največja ovira je res tisto izgraditi karbonsko nanocevko. Um, ampak tudi tam, ne, mislim, če jo znamo narediti s nekimi kemijskimi reakcijami, potem lahko naučimo tudi uh, uh, naravne robote, torej neke bakterije, da bodo to delali. Um, bolj so bila vprašanje druge vrste: ne, kakšni bodo vplivi takšne tehnologije. In uh, ja, to je tudi pravzaprav v tej skupnosti danes verjetno tisto ključno vprašanje. Torej, na okolje, jaz trenutno ne vidim nobenih negativnih vplivov. Bom pa z mome sel, če bomo o tem debatirali in morda našli kakšne. Zakaj ne? Ker je to kompaktna struktura, to ni pulfer, ki bi lahko škodoval Pri nanodelcih je največji problem ta, da so to nanodelci, da so tako drobni, da prido v interakcijo s celicami. Ne samo, da prido v interakcijo, tako drobni so, da lahko mirne duše prodrejo skozi membrano celice. E, to pa je nevarna reči. Da pride nekaj v celico, po pa pojma, imamo več kaj se bo zgodilo s to celico. Še najbolj verjetno je, da bo poblaznela pa to vemo, kaj je, to pomeni rak. Uh, no, če pa te, te drobne delce se stavimo v neko zelo kompaktno strukturo, ki je kot rečeno bistveno tršo obiekla. Ni bo da bi se to kaj zdrobilo v pulfer, to kakorkoli lahko lahko večjo komo na nogu pade. Pa še v tem primeru je gostota tako majhna, da ni tako hudo. No, kaj se tiče Vprašanje je bilo, kako bi pa živeli v takih hiši kako, kako bi to bilo? A bi jaz lahko žeble zabili v steno? Vim se, da ne. Če bi že hotli imeti nekak žebliček, bi ga morali verjetno vnaprej narediti. No, še najlažje bi bilo karkoli koli prilepiti. tu danes že delamo to, da ne, lepimo stvari. Sicer pa v dobje, jaz zopet ne vem, Tega materiala še ni, da bi ga lahko testirali, to je ena veja v tem projektu, ker je inertno. Torej, obliko je nanocevke, so kemijsko, popolnoma inertne. Ni bojaze, da bi, da bi recimo bile neprijetne, da bi, bi povzročale kakaj alergije. Ni ni, ni, ni, ni, ni interakcije. Mogoče bi bile neprijetne, nijem pojem, ampak na dotik bi bile tople ravno zaradi te visoke stopnje izolativnosti. Torej predvidevam, da bi bilo v takem objektu kar udobno živeti, v takem, vem pa ne, to bomo pa više. No, tretja stvar, kjer pa mislim, da je, so vplivi najbolj negotovije je vpliv na družbo. Kakšne vplive lahko ima takšna revolucionarna sprememba tehnologije in to take, ki, ki se res široko, široko uporablja, to je nekaj, kar bomo počeli verjetno vedno gradili objekte, kako to vpliva na, na neke družbene odnose. In to je zdaj več možnosti ali ta tehnologija kot javno dobro v korist človeštva. Tega koncepta nismo dali patentirati, namenoma Ki je bil objavljen v reviji in čim je enkrat objavljen, da nišče več ne more patentirati. Tako da ne, vsaj neka, neka možnost je, da bi da si ne bi tega prilastil nekdo, ki bi seveda skušal kovači dobiček in lahko si mislimo, da firma, ki bi tako tehnologijo omela v svoji lasti, um, mala strašno moč. Uh, no, drugo, torej, Če gledamo vpliv na trg, kakršen imamo v našem sistemu ekonomskem, bi seveda lahko to pomenilo pocenitev gradnje, če seveda poštevamo to tehnologijo kot javno dobro. Kajti, torej, resursi niso, niso so predvsem v fazi načrtovanja, modeliranja tega, tega objekta. Predstavljam si, da bi uh, vsi, torej, arhitekti in vsi, ki so temu blizu, ki bi to načrtovali, tudi tisti, ki bi načrtovali vse sisteme znotraj takega objekta, uh, da bi, bi seveda dobili veliko veljave, ne, ker bi v bistvu oni vse naredili, pa pa sledi samo še pritisk na gup in torej, postaviti moramo to seveda na grebišče, ampak definitivno bi bila takšna gradnje lahko zelo poceni. Zelo poceni. Uh, Kako ovo bi bila prez dvoma zelo visoko? izključno odvisno od modela. Če bi bil model za nič, pa seveda. Uh, no in, kar je mogoče tisto najbolj zanimivo vprašanje, kaj pa delavci? Uh, torej delavcev, ki bi kaj delali, pa bi to mešali, tu ni. To je jasno. Edini delavci, v tem procesu so načrtovalci, tisti, ki modelira tak objekt. Ok, pa je nekaj tisti, ki bi to stvar tam postavili, pa pač pritisnili na gumb, da se ta model prenese in da se začne cel proces. Pa seveda nekaj bi morali te bio nanorobote proizvajati, kar pa je spet nek visokotehnološki proces. Kaj pa vsi ostali? No, mislim, sicer področji, mislim, filozof, ne, da, da bi se s temi vprašanji sistematično in, in a, v navezavi z raznimi viri ukvarjati. Zagotovo pa spada med ljubitelje resnice, a, tako da me to vprašanje seveda zelo zanima. A, tudi, torej, kolikor vem, je bilo v preteklosti veliko krat a, nekako dana ocena, da za razvojem tehnologije se bo potreba po delu manjšala in se bodo lahko, da bo imeli, bomo imeli več prostega časa. Za čuda se to ni zgodilo. Pred stotimi leti približno je bila napoved, eh, objavljena dana, ne, v resnih eh, krogih socioloških, eh, znanstvenih, da čez sto let, to se pravi pred desetimi leti, ne bo treba pravzaprav komor več delati Za, za to, da bi si zadovoljil svoje potrebe po bivališču, hrani, torej po tistih osnovne potrebe, bi je vsi pokrite. Pa se seveda to ni zgodilo. Zdaj, zakaj se to ni zgodilo, približno vemo. Ljudje smo pač, imamo no, neke tudi Vlasnosti, kot so pohlep in želja pomoči in obzladovanju in še marsikaj. Uh, moram se zdaj navezati na eno drugo zgodbo. Uh, tudi en, en Stanfordski profesor biologije je že 30 let raziskuje znašanje pavijan. In ugotovil je, da dnevno samo tri ure porabijo za, za to, da si hrano, ohrano, ves ostali čas porabijo za to, da si gremijo življenje en drugima. Uh, res. Uh, no, se zgodba je še daljša, ampak ne bi rad preved zašel. Uh, En zdaj, samo vprašanje, smo sposobni preseči take zgodbe, ker če ne, potem se bojim, da, da nam nobena tehnologija ne pomaga, da preprosto vsaka nova tehnologija v zadnjem času, ne, v zadnjih 10, 20, 30 letih je samo še povečala to polarizacijo v družbi. Toliko bi jasno zapovedati. Hvala lepa, pa odpiram diskusijo. Ja. ja, dobro, to je, to je zdaj stvar inženiringa. Ne? Zagotovo lahko naredimo takšne bio nanorobote, ki bodo delovali samo pod zdoločenimi pogoji, recimo takšnimi, ki jih v naravi ni. Recimo, ne, samo pod rengensko svetlovo bodo funkcionirali, čim bomo ugasnili rengensko svetlovo, poginejo. Uh, Rengenske svetlobe v naravi ni. In... Svetloba je na tisti vrhni plasti vedno dostopna. Saj um, tu sem spustil sicer... Ja, ja, ja. Sem... No, to je dobro vprašanje. <laughs> Ja, verjetno bi morali pol narediti še ene bio nanorobote, ki bi to znali narediti in bi tak objekt pol razgradili spet nazaj v, v CO2. Mislim, če, z, če znamo se staviti, znamo tudi razstaviti, običajno. No? Ja, zaenkrat je eno in drugo domneva. A Ja, ja. ja. Vsekakor je možnosti v arhitekturi neznansko več. Namreč statika ni več problem skoraj da to, kar si arhitekti že vedno želijo, polim pa priznav gradbeniki te žiti, a ja, to pa ne bo šlo, taka stena, ne pa bori, takav ba eto to ne gre. S takšnim materialom bi se pa lahko zelo zanimive stvari postavljale arhitekturno, zdaj Kaj pa arhitekti s tem Ne, ne. Mislim, dobro, sveda so neke omejitve, ampak so neprimerno uh, manj omejujoče kot pa v sedanjih, s se sedanjimi tehnologijami. Zakaj bi bile potrebe različne? Zakaj bi vzeli kaj drugega? No, kaj recimo? Kaj recimo? Zakaj siliciji, če pa silicija, ne morete dobiti zraka? ja. Yeah. Ja, gledajte, CO2 izključno zato, ker je v zraku, ker je oglik v zraku, je vse prisotno, da tako rečem, ne? ga ne rabimo transportirati. Karkoli drugega si izmislimo, moramo nekaj skopati, pa nekaj predelat pa pripeljati. Pa smo dobili en problem zraven. Uh, Po drugi strani pa so karbonske nanocelke tako fantastični material, da drugega kot uglik rabimo. Ni potrebe. Prosim. Ja. Narava vzame tisto, kar ima na razpolago. Vedno. Točno to. Narava je vzela tisto, kar je bilo pri roki. Ne? Ja, mi pa imamo pri roki zrak. Ja, pri roki. Je res, ampak iz dušika, niti iz dušika, niti iz vodika se ne da narediti take strukture, kot se da iz oblika. Jaz mislim, da je bilo eno, da bi še bilo v poradni slizik. Še ampak... Slice atom je zelo podobni obliko, vemo, nipa čista na kopreni, to bodo dano pravno. No, jaz ne vem, zakaj bi iskali eh, nekaj, kaj je težje dobiti, pa kjer nimamo tak dobrih možnosti, če pa vlik imamo, pa z njega se da narediti vse živo, pa ne na nenazvednje si ga je narava zbrala kot osnovni gradnik za vse žive organizme. Na zemlji? Na zemlji, ja, na zemlji, seveda. Zdaj, se, ja. pa, pa se drugih elementov, ki so potrebni še eno Pa, so, pre, zelo, ni, ni, ni potrebe. Karbonske nanocevke so lahko prevodne, predstavljajte si. No, ja, prevodne so. In zdaj, koliko točno je prevodnost, vam pa res na pamet ne bi znal povedati. Znamo, pred nekaj dnev je bil na televiziji, da je prevodnost boljša kot opak. Nisem pa zasledil, da je lahko tudi neprehodno, se pravi, da je korizolata. No, tudi, ampak nekaj, nekaj. diamant niso karbonske nanocevke, okay. uh, pač pa, je pa karbon, ja, vse, oglike je fantastično. Struktura diamantove bi pa superpasala v red nešto. Kaj pa vem, mislim, niti ne bi, no, krhe, kje je zelo, ne. Ogumno naprej več, ko je protok Ja, ja, lahko so tudi prozorne, lahko so tudi poljubne barve, no, zdaj, dobro. Ja. Prosim, prosim. Jaz samo v ne? Ja. Mislim da je to od vsega Ja lahko ja. svojo strukturo Ja, seveda. Ampak, ne? Zakaj? Se to, to, to je zanimivo vprašanje. Ko so pa ja ti objekti tako ogromni, ne? Zakaj ne raši nekaj malega? Zakaj ne je to? Ne? En razlog je v tem, da so razne naprave, kot so avtomobili ali računalniki, bistveno bolj kompleksne, kot pa zgradbe. V zgradbah imate recimo tri, štiri, torej materijale z tremi, štirimi bistveno različnimi ključnimi lastnostmi, kot je prosojnost, prevodnost ali neprevodnost, In, in smo večino manj pokrili potrebe. Pri, pri avtomobilih je stvar bolj kompleksna, Precej bolj, poleg tega tam problem mazanja, problem ne, obra, no, obrava ne bi bila tak problem, ampak takoj pridemo na neke, neke druge probleme. Skratka, velikost nam ni tako problematična, kot nam je ta hip, ne? problematična kompleksnost. Možnost, po mojem obstaja, da, da vse naredimo iz tega, ja. skoraj, no, mislim da vse. ko sem poslušal govoril, mislim pač, jaz, ko <bo> sem <še>. uh, <golim> o pa potem, tem recimo nekem razvoju te tehnologije, potem zdaj karikiram, Terminatorje, možno ne biš pažetirati po tekočnem traku izneči. Koga? A, kako? Koga? Kaj si rekel? ko? ne? A, to... to... No. Torej, ne bi rekel, no. no. Mi lahko naredimo... 20 No, jaz mislim, da, da če... da to neprimerno, neprimerno bolj kompleksno. Poleg tega vključuje, ne, kot rečeno, neko, neko kinematiko. Ne, tu nimamo nobene kinematike, tu, tu je vse stoji. Pri, čim prijemo na avto, na robota, nekega takega, ne, kot si ga predstavljamo, je. Ne, nano pa imamo že takoj kinematiko, pa imamo krmiljenje te kinematike, pa imamo neke vire energije, ki morajo poganjati tisti stroj ali mehanizem in, in smo, smo takoj čisto druge. Da o zavesti in podobnem. Sploh ne govorimo yes, je to, ne, o življenju. ne bi bilo Glede na razpoložljivost. Uglika v zraku, seveda pričakujemo, da se bo zrak premikal, ne? Ker, ker če bi stal, potem bi mi izrabili ta uglik in ga pojeli v okolici ne bi več bilo, ampak zrak je v bistvu fluid, torej je, je rečemo, da je tekočina. Se pravi, ko se enkrat razreči ta koncentracija, bi, bi vstopil v ta prostor nov uh, ugliko dioksid, ugliko dioksid je težji, gre, gre bi, bi, bi, bi, torej, se je ustvaril nek zračni tok. In računali smo, da pri hitrosti metr na sekundo, a pa tudi če veter piha metr na sekundo, uh, bi bilo tega dovolj, da bi taka zgradba rasla 10 centimetrov na dan, torej meter v desetih dnevi. To je glede na klasično gradme, edino površina, če Ni bistveno kako velika površina je. Ja pa s vsem, vsem. Na ključ. Ja pa vse ne seveda, seveda, seveda, nič tega, nič tega. eno vprašanje pa eno je ja. Jazmo še eno vprašalje, ali je to hitrosti gradnje odvisna samo od tega toka? Ne. Da, ali je to tudi od hitrosti gradnje na naroboto, se pravi, kot bi delavci bili hitri? Seveda je odvisno tudi od tega, ne. Ampak tu smo predvsem, ja, tu smo predvsem računali, računali energijske potrebe, torej koliko energije je potrebno, da se razcepi ta ves CO2. Uh, pa upoštevaje recimo uh, razpoložljivo svetlobo, ki je ne bi zdaj z nekaj elektrarne vlekli, ampak recimo, da tam postavimo ne fotoelektrične celice in uh, smo prišli na to, da bi rabili uh, da se čisto točno ne spomenim, ampak energijo, uh, od te energije je bolj odvisno vse skupaj, uh, Gledali smo, primerjali smo tudi z, z naravnimi, naravno rastjo, ki nam lahko da neka izhodišča. In bambus, recimo, obstavijo vrste bambusa, ki izraslijo meter na dan. Torej, v naravi so izredno hitro rastoča bitja, ne? torej, v tem primeru rastline, Um, zdaj, kaj bolj natančno pa pa ne bi znal povedat, ker, ker smo res na začetku. Ja sem mislo počut vprašat, kjer je kameniga dejanja, kjer tehnika je da, ja. je. ja. da je ja. Jo. Pod neko silo se bo zlomilo. Ja. Ne. se tam danes, da se tam nekaj zelo prah, zelo se zlomi dobro se pa zlomi, ne? Na, na... ne? Ne, ne, ne, nemogoče. Se... Ja, ja, da bi se, se pravna, kaki koščki bi leteli verjetno, morda ne, ampak zagotovo ne nano koščki, nekak okrušek, ja, seveda sem ni bojazen, da bi okrušek prišel, da bi bil nevaren. Ne? fun yeah Ja, se zelo strinjam, točno to, točno to. Vse zato smo že po par mesecih spremenili taktiko. Ne? V začetku sem še iskal v, na področju mehanskih nanorobotov, ki jih nekateri še vedno raziskujejo, vse smo videli tiste video, tiste tovarne. ne uh, To je po moje utopično, ja. uh, ampak v naravi pa obstajajo ne? Ravno bakterije, torej bio, bio robotki, bio nanorobotki, ki znajo dela čuda, ki znajo narediti celulozo, pa če jih postavite, ne vem, ogromno skupaj, ne bodo znali narediti drevo, dokaze imamo. Um, in in se pravi, začeli bomo seveda, z, ne s karbonskimi nanocevkami, začeli bomo vredno s celulozo, ki je tudi oglik na osnovi oglika. Ne? Torej, naučiti bakterije proizvajati celulozo tam in tako, kot mi želimo. Ne, to ravno ne, <laughs> Ampa, ali pa mogoče, ne, ne vem. Um, jaz nisem z tega foha. Ekipa je, ki se ukvarja s tem bio delom, ekipa je, ki se ukvarja z materialom, ekipa je, ki se ukvarja z modelom, digitalnim modelom in o tem vam lahko povem veliko. O tistih biozadevah pa v kemiji, pa bi moral imeti Romana, tu je Vre, rekao. Ere, rekao pa? Prijel, pa je ralo. Aha. Potresa, kaj ja, je no, Tu je še, tu je še. Je, da to da Zdaj bi moral narisati eno, eno krivuljo razvoja. Ne. Ja. Ne. Mi, mi vedno poskušamo... Pač, Predvidevamo, kaj se bo zgodilo na osnovi tega, kar se je zgodilo in, in kako so se razvijale stvari in pač projeciraš. Pa, možno je, da bo prišlo do ene, do ene take komplikacije, da, da bo stvar trvala 150 let, ne vem. Ali pa obratno. Ali pa obratno lahko se pa zgodi, da bo čez pet let totalen preboj in bomo čez deset let na ta način gradili vse stavbe. Ne? To je ne da bi se No, tu bi se seveda lahko vprašali, ali uh, bi ta napoved lahko držala, če bi bila razporeditev bogatstva drugačna, ne. seveda. seveda. Hrana je dovolj, ki bi lahko delali to, je ljubo, kresiša, ja. Ja. Ja, da si že Hrana je dovolj. je Človeka je pol Ja, to ker smo tu za to, so pravzaprav prav zbrali. E, profesor je povedal, da Je, že pred sto je bilo predvideno, da bomo danes sami umetniki, ki si povedal, da je to tako, ampak recimo avtombisko, da je danes že sposobna z milijim manjim štilinom predidelati maksimalno štilino Zakaj tega ne počneje drugo vprašanje? Neistrinjem se s tem, namreč, vsi veliki gospodarski, zma tehnološki, ki preskoki, so povzročali ogromno število žrtev. Med ljudmi. Kot recimo? Ljudisti niso za ma razbiljali tekstilnih Ne, Kot recimo? Kako ja, mislite? Kakšna tehnologija je povzročila, da je umirala? Recimo, konkretno prehod iz ročnega dela na industrijsko delo ne. je spravil, na 100 tisoče ljudi v tistem času do besedno smrti. Res pa je, da bi dan zradi tega že bilo malo podobneje. Za, ne, za neko obdobje, ne? 30-40% poporadi v Evropi, pa na koncu je v bistvu srednji vek uh, najlepšo obdobje, ki smo veš bili, zdaj tve se šveli. No, drugo. Druga, znamo, druga pa je pa je, je, je, je, ta tako imenovana gospodarska kriza, ki jo zdaj preživljamo, je v mojem mnenju umetnost pozročena. E, je, b, samo v Evropi spravlja okoli 15 milijonov ljudi na cesto. In na teh 15, gran, 15, pravi, se to od teh 15 milijonov domen, njegu, ljudi, in hdaj menj 10 milijonov, nikoli več nema namesli. In, in tu imamo eno vprašanje. Gradbeni delavci večina med njimi, Zajednočem biti žalil, ampak to je en določen nivo, ki praviloma bo težko počel drugega, kot gradbeno ali kakšno podobno dejavnost. In če mi to tej množici ljudi na ta način zamemo, smo sicer zelo polepšali svet, ne, vendar eh, ta odstotek ljudi bo približno vedno enak. Če imamo tako, da ne pa rečem, pa vsi v okay. ja, to, to je točno to rešitev. Mislim, baš, če se, sebe, da bo v svojem obsegu, ne? Del človeštva se ne normalnega bivališča. Afriki ja, recimo pa mi danes, Ni danes dobro želimo za to, kaj smo v Afriki naropali v prejšnjih stv. To je res. Mi. to smo Pre... mi. Naši, je naši... Torej... Naše uh, to je... udobje je <laughs> Zeložnika, zeložnika, zeložnika. Oprosti, kaj je Pravi, da ni dejno. Ne se pa samo No, je... Torej, odgovor na to vprašanje glede dela oziroma glede tega, da bi nek, ljudje ostali brez dela, je v tem, da če smo se kaj naučili iz preteklosti, potem lahko takšne pretrese, torej družbene, ki jih pozroči, neka, neka, nek kvantni skok v tehnologiji, neka revolucija v tehnologiji, predvidimo in jih preprečimo. Znali bi vprašanje, če hočemo. Uh, ne na zadnji prehod, ne bo čez noč, nikoli ni bil pri nobeni stvari, mora biti postopno. Uh, in jaz vidim tu recimo rešitve, kot so, ki so že predvidene, da se začne skraševati delovni čas. Da, skratka, nismo eni zaposleni 12 ur na dan, drugi pa nič na dan, ampak da vsi delamo šest ur na dan. 4 e, štiri, da. štiri ok, ne, ampak... Da, ja, dobro, jasno za to. Uh, ampak, ampak, no, kaj veš, mogoče pa... Uh, tehlok, to je bilo vedi, to bo to je bilo da To da je vedno mestu, no. Če mi uspemo tako tehnologijo razviti, uh, Slovenija postane dejansko novi kuvajt eh, in bi lahko uvedli UTD ne samo z 200 evri, ampak z 1000 evri. Eh, če bi, no, bi seveda eh, se tega lotili na nek tak eh, način, eh, ki bi preprečil, da bi se samo bo sami z obogateli, ne? To je tist problem. Je. Drugo, uh, da se mi držite tako, pogovarjajte, ne, uh, to torej, je tehnologije kod dobro, časni uh, čas trend, čas da, da ste vi to bistvu, samo nismo videli, da je to možno, da ste preprečili patentiranje, ja, tako. edino, kar je še opozarjam, uh, da ne bi mogel patentirati proizvodnjo teh nanorobotkov. Ja, glede na to, da jih bomo poskušali tudi narediti, eh, bomo potem seveda to objavili. In... Lako dobro je ti, ne? Samo se ni nudi, da samo možnost, Ja, lahko jih je več. Ja. Saj, odpam, tudi res, <laughs> tudi res. Uh, še glede na tisto prej, <laughs> Rekli, da boljše, kot, je, kot so neki, neke komponente, da je malo zadeva, pa da ni ali ravno nasprotno. Več idej je, in več to je samo še. Da je treba več ja. in mislim, da to vse posložitelj. No, če samo zelo nečesa ne morači, Delo je danes omejeno, mislim, produktivno delo je danes omejeno, vedno bolj omejeno ljudi, ki so intelektualno sposobni to delati, upravljati. Menere je pa doročen v 100-ih prebivalstvah in nikak majhven tega enostavno ni sposobni. In ta nekaj je problematično. Ampak, recimo, ne, primeru iz straninja, da, da je to, bi obstajala družbeni interes, v ljžiški dolinji je potrebno vse obrtnictvo zemlje po strani. Torej, Zelo, zelo Slovenijo, tudi iz, To ni... ja, ne, ne, To vev, kasi, ki je, nekaj, nekaj se To dajde, ni, uh... Kajosimo, Država Slovenija to obljublja, ampak obljubljena ne drži. Še tega To je en problem. Da, ja, ne. Ne, ne, ne, še tudi, je, ampak... Problem je v tem, da to ni profitabilno. Druga stvar je pa, kako to rešiti, ne z žličkami, ampak tudi tu lahko biotehnologija ogromno naredi, se tudi že deluje v smeri, recimo razgrajevanja odpadkov, tudi odpadnih voda, čiščenja odpadnih voda in vse mogoče. Tudi to se da rešiti, tudi to se da rešit, se veže v neke druge spojine, ki niso nevarne, torej ideje je tu veliko, ne. Tudi o tem, kako očistiti planet. Tudi sam nekaj bi še povedal v zvezi z tem, kaj je tudi grega načel, kaj bi pa pol delali, oziroma da na nekih področjih je pa dela več kot dovolj. Predstavljamo si prvo ko prvo kmetijstvo. Jaz ne razumem, zakaj Slovenija ne gre v, ne, ne vloži več denarja v razvoj ekološkega kmetijstva zdrava hrana je strateško pomembna in vse pomembnejša, čista voda pa seveda tudi, in čista voda je povezana s čistim, ja, z ekološkim kmetijstvom, ogromno ljudi bi lahko tu delalo. Uh, še ena stvar je potem, pa recimo tisti, tista bolj intelektualno zahtevna dela, tam se pa odpira naprimer modeliranje takih objektov, pa ne samo objektov, vseh mogočih dodatkov, sistemov znotraj, To se odpira, seveda, to se odpirajo od take možnosti. Zdaj, ne že. Zdaj, če zgradiš stolpnico iz teh nanocel, boš rano črpajo za vodo. Kako je odgraditi v ta nanokompleks? Veš, o tem sem razmišljal, ne sam. Uh, najvišja drevesa so sekvoje ameriške, ki so ne vem koliko... Zdaj ja. je in vlečejo vodo do vrha. Samo z ozmozo. In mi lahko naredimo s temi karbonskimi nanocevkami, lahko dosežemo zmozo. Mi lahko naredimo vodovod, ki naravi nobenih črpalk. To ja, je odgovor za Ja, pa ni treba, ne? Ja, Ja, pardon, vas mi prekino, ne. To je strateško vprašanje, nažalost pa je malo takih, ki ločijo, kaj je tisto prav in kaj je tisto, kar ni. Torej, ločevati, tu, tu smo malo šipki, ne? kot združba, mislim. Kolikor smo kontaktirali gradbeno industrijo, pravijo nas tehnologija, ki je v okviru preko deset let ne zanima. Nikjer, v svetovnem... ...mora biti, nismo kontaktirali, ker za enkrat... ...zakaj kaj je Prosim, kaj... mašina kaj je ...ja, tisti, ki bo na ta način delal, tisti bo seveda... Uh, ...bo seveda od tega imel neko korist, ne... Zdaj, ne bi zdaj, zdaj, Ja, ja, ja seveda. E, torej, če bi... No, tega še nisem zračunal, pa vedno znova se rečem, da bom. E, približno vemo, kolikšen je volumen e, vseh graden na tem planetu. To se da oceniti, oziroma obstajajo neke ocene o tem. In Če bi ves ta volumen vzel pa, pa preračunal, koliko dioksida oziroma oglika je potrebno, da bi, če bi to vse zamenjali, ne, uh, bi bil to zanimiv podatek. Ampak nisem še preračunal. No, ta, rekovali, je dolar, pa, ja, ja, seveda. Tisto, tisto je, nekaj je. Ne, pa, ne znam pa oceniti, koliko je. Ampak, uh, pa čisto preprosto, ena iz CO-ja, Pobere najmanje tisto kilo C-ja is ja Lba. -ja. Ja, uz vreme količina čistaja količino To je reći. Tako. Ena kila pa je, uh, to torej, je En, uh, en malo en, so se skide ja tako, ja. Tudi, ja. V bistvu, ja. Sej... Uh... Sej... Uh... Ne, da je ravno reko, da je toplo vodo. Ne, bi ravno rekel, da izumljamo toplo vodo. Bojim se, da ni tak preprosto, ker, ker še danes ne razumemo, ne razumemo po vsem, kako narava deluje. Ne? Ogromno vprašanje še danes odprtih, tako da se šele učimo kopirati mehanizme iz narave. Biomimetika je na silno, silno prodorno področje znanosti danes, ki, ki ravno kopira te inovacije, iz narave in jih, in jih poskušal uporabiti v, v nekih tehnoloških rešitvah. Drugač pa, ja, ta ideja, to je mogoče nakratko zanimiva zgodba, se je rodila takole po enem sprehodu v naravi. Ne. V enem popolnoma novem meni, novem okolju, ki me je izredno inspiriralo, In uh, po noči sem se zbudil in, in se mi je začelo sestavljati in sem začel risati, pisati in to je bilo rojstvo te ideje. Ne? Uh, in to se je zgodilo na Stanford, ko sem se sprehajal po tistem kampusu, ki je res božanski. Se, če hočete, pokažem par slike. <laughs> No, v gradviništvu je več trendov. <clears throat> en trend gre recimo tako po materialih, se malo loči. Ne? En trend je gradnja iz lesa, lesena gradnja, sploh Skandinavija ogromno daje v to, v, seveda tudi prefabricirane elemente, v, v računalniško kremiranje stroje, ki je tudi ne, digitalni model, Uh, predst, razgradijo v tiste elemente, ki jih pol stroje avtomatsko naredijo, ki jih pol samo na gradbišče, se stavijo skupaj, zmontirajo hišo. Uh, Norvežani so uspeli šestnadstropen blok iz samo lesa narediti. To je en zlozen, trend brez dvoma. <kuh> Še vedno je pa ogromno transporta in vsega tega. Druga stvar uh, so betoni, ker se tudi z nanotehnologijami, z različnimi uh, aditivi dodatki v beton poskušajo izboljšati karakteristike, da bi na mesto jekla uh, vstavljali uh, torej, te karbonske nanocevke kot uh, armaturo. Ne. S tem bi dosegli eno čudovito stvar, namreč armatura je en strašanski problem. Ne. Beton, jeklo, to je nehomogen ne material. Je, ne. Raztezanje betona je malo, no, vse je približno isto, ampak pusmo. S takim popolnoma homogenim materialom bi, bi lahko naredili tudi en pomembni korak. Ampak vse to je še vedno gradnja, kakršno poznamo, več o manj. Neke materijale nekje izkopljamo, predelamo, prepeljemo, vgrajujemo. Tu je pa konceptualna stvar popolnoma drugače zastavljena in ja, se zgleduje po naravi. Ne, kako, dreve tudi, sicer imajo program v semenu, v, v, DN, DN, v DNA strukturah, je informacija, program, kako naj se to drevo razvije. Um, in od tam potem uh, mislim, se ta program izvaja. Ne. Mi, mi pač gremo od zunaj. ideja je tudi tu bila, da bi program od znotraj uh, torej vgradili v te celice, ki bi se množile in bi in potem... Vse Ja, ne? Vse ideje, ideje še vedno veliko, ampak torej nanotehnologija kot aditivi, kot premazi, tu v to, v to nekako danes grejo stvari. Pa automatizacija gradnje tudi z betonom oziroma s takimi mešanicami, ki se pol stredijo. to je ena stvar. tretja stvar je 3D printanje v, v obsegu gradnje. Obstaja en stroj, prav, ki je sposoben 6x6 metrov veliko, velik objekt, da tako rečem naprintati, ne, torej po plasteh zložiti oziroma zmaterializirati. Uporabljam pesek, kakršen koli pesek in eno posebno lepilo, ki pa je skrivnost. Imam ene slike, tudi tega. Prosim? Uh, mislim, da on je uporabljal nekaj bolj, nekaj drugega. Aha. No sej, uh, lahko bi talili recimo tist materijal, pa ga zlepljali, kakorkolj. Nekaj povsobenhatske lastnosti tega materijala zmano celke to trdo ali je v nivo? E, tu pa bo treba še kar nekaj raziskav narediti na to temo, ne. Uh, Kolikor vem, Je tudi tu možno dosegati različne, tog, torej različne elastične karakteristike, ne? različni ta elastični modum. Um, bo treba še malo počakati, da bom lahko odgovoril na to vprašanje. Sveda, nekaj elastičnost je potrebna. Ja. Um, tole se mislil pokazati, samo v sekundu, da poviščem... Uh, Na poiščem tole. No, ki je to. Uh, no, to je to. Še malo. Um, ja, se je rojstvo takih zgodb je vedno zanimivo. Ampak um, no. to, kar stvarim, že počnem zadnje čase. Aha. Ja, to je tale zgodba, ne, s tem sprehodom, namreč, res je, tu, tu, v, v, v tem okolju se je neko soboto v maju 2009 ta zgodba rojevala, to je kampus Stanfordske univerze. In uh, res moram, moram reči, da sem bil očaran, meni so krle tele ideje in tiste štiri mesece, ko sem pol bil tam, kasneje jeseni, isto leto, no, ne? ne preseneča, da, da se uh, rojevajo ideje. Okolje je izjemno spodbudno, pa ne mislim zdaj samo narava in, in mislim tole grajeno, kar so zgradili, uh, tudi ljudje, take podpore nisem še nikoli doživel, da da te mislite kot vsi sprašujejo ka pa zdaj, kaj pa ti ka pa boš, pa se veste ta komunikativnost ljudi um, in um, spodbuda taka močna ne, ko sem drugo endio ki sem ga tam spoznal uh, en vodilnih biotehnologov, uh, pač tak sramežljivo povedal ja da imam nekom noro idejo ko me je spraševal pa ne, Ja, super, povej, mislim, evo, zato smo tu, za nore ideje. Ta univerza funkcionira od norih idej. Vsaka deseta rata, ne? druge pač, pač ne, pa se pač transformirajo v kaj drugega. Uh, in in uh, neko s... Prosim? je uh, Tole je tisti prvotni del kampusa, ki je nastal tam 1890. 120 let, ali Uh, to je tak kalifornijski peščanjak ja. taka zlo značina arhitekt tega starega dela je bil nespomnim se imena ampak isti ki je tudi Central Park v New Yorko ja, zasnoval. Uh, v v kampusu je ena največjih zbirk rodenovih kipov to so, ne, ne, pravša, je ja. de to, de to, de to, so. to so meščani kaleja uh, prosim terase ne hoče berati ja ja ja E, to je ena postavitev, ne vem, kdo se je točno zamisla, ampak e, tudi e, peklenska, misem vrata pekel majo tam postavljena. Originalne? Ja, to so odlitki. Ne? E, mislim, originala ni, originali kalup. E, ampak, ja, v bistvu bi lahko rekel, da so originali. nekaj ja. ja, ja, seveda. E, ktorje ogromno, ogromno dajo na to finost prostora, ki, ki definitivno vpliva tudi potem na intuicijo, na, na ne, lepota, ima neverjetno močen vpliv, vsaj na me, ne vedem. Um, no in potem... Ja, ja. Zdaj to, da jaz nekaj opozoril, Ja, in te, ko pa stareš, še vse stareš. Enako. In se potavlja, da so ljudi, ki trebajo pri vaju, prej neki zdravniki. Manj krvila, manj krvila, kot Če se potavlja, da je to nekaj, kar se lahko že potavlja, pa je to. Jaz bi na testih opozoril na to zadevo, če pogledate, kak velik prostor, okoli drevesa mini asfaltiranje in zvei dostopnost vode do korelin stem reko olaiša. Ja. Pri nas imamo v bistvu nekatera do debla za ja, betonirana. Ja, pa no, zato so ja. tako opaz. Pa še to je, ne, to je to drevo rase na cesti. Pa, so, pa, pa je šla cesta okoli. To sem videl še na eni, to, tukaj, tukaj itak ni za avtomobile, v samem kampusu, samo z bicikli se lahko voziš, ampak tudi na eni cesti, zunaj sem videl, sredi ceste drevo. In cesta okoli. Ja. Res je. Res je. Um. No, to, to sem hotel pač povedal, da je to okolje res tako. Uh, stimulativno, ne. Ja, to, to pa, to pa ni tako čisto blizu, ne. Kako te pobira za stotnino? Uh, Kako maja? Šolnino? Šolnina je tam nekih 38 tisoč. Uh, za Ja. bistveno. Drugače pa... Se, na, na, letnik. na letnik? Drugače pa tu je še par takih posnetkov, če moga zanima. Torej, za meni se je zdel zelo zanimiv, uh, tale, uh, kako je nastala ta univerza? Kaj je to Kaj je to IV? Torej, koliko je po, po šanhajski lestvici na drugem mestu. Na prvem je še vedno hrvatske. Ja. Ena, ena, ena boljših. Eno. Ne. Tole je družina Stanford. Foter je bil guverner v Obogatel z železnico v času pač, kolonializacije Zahoda. Uh, in ima je umrl sin pri enajstih letih z eno boleznjo in sta potem uh, se odločila, da bodo vsi otroci Kalifornije in juni otroci. Lahko bi rekli, da je Stanford nastal iz ljubezni. In... Uh, je, ja, in, in ampak res takih čistih motivov. Uh, ampak... Ja taka je zgodba. Ampak ona dva sta vložila polovico svojega premoženja, sta dala v univerzu. To ni bilo nobenih interesov zadaj. To se mi zdi, torej skritih, to se mi zdi silno pomembno. Če nekaj na takih temeljih nastane in ljudje tam se tega zelo dobro zavedajo, potem um, mislim, da ima zelo dobre možnosti, osnove, potenciale. No? In to atmosfero je čuti, to, to se čuti. E, drugačne. <laughs> ja. Drugačne, ne. Ja. A, ne. Mislim, možnosti, potencijale ima tudi ta univerza in, in dost dobrih ljudi je tu. Ljudje, ljudje so osnova vsega. Ne, vedno, ne, nikoli nisem rekel, da bo. To je ta stari del, ta osrednji kampus, tista crkva, Memorial Church, je postavljena pač v spomin na Lelanda Stanforda, starejšega žena ga je postavila ko je moš, umer. mislim, jo je postavila. Sicer pa, um, ja, mislim, res tu je lušno, je, fajn, je. Um, Hotev sem še par podatkov ko je tu, dobro, to so zdaj te šole, ki, ki so sedemih je, uh, nič se ne širijo, kaj, v smislu, da bi več študentov, ali pa da bi želeli več študentov, uh, dela svoje, ne, dela svoje. Uh, ja, fajn je, no šel sem pol pogledal tudi na ono stran zaliva, uh, kjer je Berkeley. Uh, Univerza, torej um, University of Southern California, Berkeley. In tam je, tam je pa, tam je tako hippijovsko vzdušje, odpičeno. Fajn, ja, še vedno. Poznate? Aha. No, kar je pa najbolj zanimiva stvar, je pa nogometna tekmo med Berkeley in pa Stamfordom. To pa je višek sezone. In kar me je res... Ja, ja, ameriški nogomet se vede. Eh, oni nogometi za ženske. Uh, tisto ženski je res, punce, punce špilan. Uh, druga najbolj atraktivna tekma je koša, koša, ženska košarka. Ne moška košarka, ženska. Uh, tole je medicina, uh, pa z cerkve. No in uh, ta njihov nogomet je značilen tudi po tem, ker imajo... Stanford ima svoj, um, svoj band, uh, rečejo mu samo the band, to je taka pleh muzika, da, da, da še jaz nisem videl. Norci, čisti norci, ja. čisti norci so, um, to so take zgodbe, sej, mogoče bi kak filmček našel na to temo, um, Recimo, na, na ameriških letalskih družbah jih več ne vozijo, jih ne pustijo na avion, eh, ker so vedno takega hodiča zganjali. So enkrat letali po avionu nazaj pa naprej, da se je pilot vtergal skoraj. Ne. Eh, pred, pred, pred. Ja, pol si verjetno največ upali. Ne. No, v glavnem, to je to okolje, ki dejansko... Ne, sedemtri odstotek od prijavljenih piše se pravi ja, vsa. glavni kriterij je motivacijsko pismo, ki ga napiše vsak No, ocene jazno tudi, ampak, ampak na osnovi motivacije se odločuje. Zakaj si prišel vsem? Zakaj hočeš priti vsem? To je... <laughs> Mislim, pri takoj šolni ni težko. je struktura po recimo po Zelo mešana. Na dodiplomskem... Tukaj pa mora ne bodo. Tukaj 14, 15 tisoč, pa slaba dva ira ja, očitkov. Tisoč. Tisoč očitlov približno je tu. Pri nas. Tisoč očitlov? Tisoč dve stane. Ne, tisoč. T Tolkih je volilo. No, je. Tolkih je volilo ja. rektorje. Dobro. A študentov pa je več kot 15.000 tisoč, ne? Ja, ja. Pri nas jih je... Ne, toliko ne. Ja, se pravim, okoli tisoč. Ja. Je pa... Tudi, doktor, ja, točno, Ja, točno, jih niti ni toliko. No je pa res, da čistih raziskovalcev ni dosti na, na Mari Borski. Torej, takih, ki bi bili a, raziskovalci voljo in pedagoški kader. Ne? Raziskovalci so tisti, ki, ki ima samo projekte, nimajo... No, no, to so raziskovalci, recimo. Ja. Uh, uh, ne, mislim, stav, kot rečemo, ne, ne pedagoški, ne raziskovalni, pa, pa ne voljo. Uh, no, se to tudi je tako imeljano fakulti, pravijo. Tam fakulti pa stav. Stav so tisti, ki, ki ne poučujo, ne raziskujejo Fakulti pa... Ja, ja, ja. Uh, šoferi. No, uh, iz, ja, uh, od tega zaposlenih je 16 Nobelovcev, uh, mislim, da jih je nekih 25, uh, jih je Stanford sicer uh, njihovega stav, uh, torej faculty members je, je Nobelovcev bilo v celotni zgodovini, 16 jih je pa trenutno tam uh, predavajo. So, en celo fizik. Z zadnjem času to je prezdanje, zakaj dobiš. Aha. To je že pitanje, ja. Pa za mir. Ja, ja. Uh, kaj sem še mislil? Pokaz. No, zanimivo je recimo tudi njihov grb. Pridemo še do tega pa ja še mogoče ena taka zanimivost. Um, tu je ena karta, ne? Stopnica za predavanje, ki ga je imel Steve Bar Barmer. in tu spodaj piše. Tak, kaj ti ti spostijo, da prosim. Kako litis postel, ne verjam. Vse je imel izredno zanimivo predavanje. Ampak to je zanimivo da piše tu spodaj students will be seated in the front of the auditorium. Prve vrste so rezervirane za študente, ne pa da se profesori tam na tumboja sprede, ne. Kar se mi zdi zelo lepo, no. Ja, pa seveda, ne. Univerza je za študentov, ne, ne pa obratno. Uh, ja, tu sem se tako malo napisal še kake stvari, pa morda skrivnost uspeha, ne. Uh, Ja, ampak mar ne, ne udejanjajo se povsod. No. Tu pa se. E, Družba na Ja, samo... Kol... Nisam no, Ja, se da, da so za kramlke, a, a, torej naplitka, ne? Ne bi da so veliko, da gleda, da... <laughs> Ne Ne, bi jaz to posploševalo. <laughs> No, tole mi je zelo všeč ta napis znotraj. Uh, Die Luft der Freiheit ved. Nemščin je zato, ker so povzeli rek enega uh, nemškega kneza iz časa reformacije, ki je to izjavo, ko so Lutra preganjali. Uh, ne, v času največega preganjanja je on videl že iskrico pomladi. Ne, in je pol to izjavo. In to si je Stanford vzel kot svoje neko. In to v, In to, v no, to S tem so samo pokazali svojo odprtost. Uh, ja, ja, vrednote, recimo, iz tistega. To, vidjena, hmm. <laughs> <laughs> to je to model. <laughs> <laughs> no, dobra, še tako čisto, čisto študentsko uh, Torej tu mnenje, da do diplomski študij v Ameriki niti do golebi po diplomskem, kakšna je vaša izkušnja? Kakorki je. No, no, no, res je, res je, vem ja, da Stanford, ampak, ja, seveda, zagotovo za po bolj skrbijo kot za do diplomce, mislim da zato, ker so skupine manjše, pa veliko bolj so vpeti v raziskovalno delo in to. Uh, ampak tudi za do diplomce zelo lepo skrbijo. Uh, so pa seveda letniki, bolj množični in tak, ne. Ampak, uh, dobro, profesor ima lahko v kakem letniku tudi 200, 300 študentov, ima pa zato tudi 5, 6 asistentov, ki so ves čas tam, ne, ki so v komunikaciji. Uh, sin od enega moja kolega je dovolj štipendijo za Atlanto. Aha. In je povedal nazaj, da recimo pa v dodiplomski študij, pač pisal, pa kratišel na obisvodah, da je zanimivo, da ko ti zagusti, ja. se v bistvu in profesorski in študentski in vsi se okolj tebe da se Pomagaj. in, in, in, in da ...pomagajo. in se ja. da pomagajo. Intervencija. tudi tudi vsi, zakaj ti ne gre? Ne, nekaj nekaj iščajo tih luk, ki je v ki verjetno nekaj in ki se jih da zapolni. Ja. No, a, sem tisto druga zgodba. zgodna. Meni je bilo recimo zelo všeč gledat to je bilo mislim, da na eni od teh fuzboljskih tekem. ma ne, tu pa tam malo. Z biciklom sem se vozil, kot pa sem snemal. Oh. In, um, um, kaj sem zdaj mislil rečit? Ja, inspiracija je vsekakor velika. <laughs> Mislim, da ni to point vsega. Um, to sem hotel reči, ko je bil tist prvi dan, ko študenti pridejo uh, na univerzo, to je točno določen dan, ko bruci pridejo, pol so še, mislim, da enih deset dni se tam nameščajo, pol se pa začnejo predavanje in uh, jih sprejmejo stare bajte v teh domovih. Uh, bruci uh, v prvem letniku morajo stanovati v kampusu. Ne, ne morejo, z, mislim, obvezno je, ne. Uh, in tam jih sprejmejo ti starejši. No, in prosto. In seveda, mislim, itak. Ne? Uh, in se naučijo ta njihov, uh, torej se tisti starejši se, se naučijo imena vseh, ki bodo prišli. In ko ti pridejo na vrata, jih vse poznajo po imenu. Bi rekel, tutori njihovi, ne, študenti. Da, da je to je, da nameliš, kao družba tako dani. Ni po tak, veš. Uh, Hočem reči, skrb, ne, skrb, veš, gre za to uh, in, in sveda, oni bruci dol padel. Zanimivo se mi je zdelo zaradi tega, ker vem, da pri nas sploh na, na brucovanjih ne, ampak v srednjih šolah je postalo to že kar nasilno, ta, ta prvi dan, pa sprejem, pa take stvari, ne. Um, mislim, tu je čist kontra. Jer jasno, pride en tam, ne vem, konca Amerike, pa pride v, čist drug kraj, Zdaj ga boš pa še tam zafrkalo, pa mu ne vem, v glavo meto. Je se je... Groba. Mm -hmm. ja. No, to je ta bend, ki ga res so odpičeni. Zdaj ga je sicer rabu z pa ampak ne vem. značilno so oblečeni v, v, mislim, kakor pač, ne. E, tako zelo klonovski band. res odpičen. Zelo da je Ja, to seveda gre. Zelo, en profesor se je meni, da so mi pravili, se je šmuglo, se je oblekel tako kot band in je vedno zastojen hoda na tekme. Fesbolski. Eki. Imajo uh, še eno tako... A, tisto je njihova maskota. Tam. Maskota je drevo. Ne? Sekoja, to je maskota. V uh, grbaču pa so izjemno dobri glasbeniki. Nen kopce del so že izdali, pa tudi z takimi pop zvezdami so špilali skupaj. tako so dobri. Ne? To, to ni samo zarbanci. Uh, In sploh to je nekak značilno. Dobri življori so, ampak najprej trdo delo. Poj pa ja, poj pa si zaslužiš, poj je fajn. Vse drugače, brez zveze. Nam zlošo kako vprašanje v zvezi z ampak vsaj s Tenfordom, se pravi čujem, ob 10. maja koncert v tej dvorani, posliza je še dolso časa, ampak se razproste, da izdamo čas, da da Tako pospravijo oči, ker jih nismo, verjetno, vrstijo ali ne. Če ni nobenega časa, še za vprašanje, ali pomeni, da je nekaj, kar ni bilo, tako se bi se zahvalili, gospodu, profesorju in vse, da imamo ostali. stari. E, Prihodnji e, pa je predavanje predlagano, na konec maja in da bodo imeli per filo e raso che certe domande della riserva è detto che era pratica per energia distensione sono guidato la potrebbe suppeto che spetta a chi ha visto i fatti e parlare di di di di di di di di di se di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di ki se mu reče manj fiks, ki poskuša predstaviti nekako delovanje monetarnega um, sistema na eni strani, na drugi pa pač alternative, ki obstajajo, ne. to so neke različne oblike menjalnih sistemov, kot so recimo časovne banke, lokalne, reke, mm, yeah. in tako dalje. In taka zelo zanimiva, eno uro traja, dobro, uro dobro traja in eto, če boste imeli čast, da ti to pogledate, mislim, da je zelo zanimiva zadeva, če ne, pa tudi na nekaj pogledate, kaj je prisotno prosto razslednjivo, vhodna, ki se se to tezorobijo v umetnosti, da mislite tudi Ja, gledajte, če štrnaestnih bo tu skupina Brida iz Bivorske, on oni bojo kritično To pravi, oni so negativno vzmerni, zvezi z sem, kar je povezano z besedo nano. E, potem tak, ki bi pa prihodnji teden morala biti, pa bo pa maja, ja. pa imajo ki nano kiparstvo, ja, to, ja. to bo 26. maja, vmes pa je še ena zadeva, ki pa se za napameti spomni. Štiri, štiri stvari so povezane z nanoteknologijo, ta je bila prva. Potem dve umetniški in ena, Čez, čez 14 dni, ki pa so uh, nasprotniki in nam bojo pa pač razložili kakšne so vse slabe stranina, ne? Pa je kdo tu danes ne so tisti? Ne, oni so z Primorske. A ja, škoda. In... Kako reki? In... In... Pa kako gre, da potlušal spod? Jaz se vem, sedm, mogoče pa bom. <laughs> in... In... In... Uh, Bogače, <coughs> ta... Ta tema nas spolu, zato sem jaz slušal nekako tudi to, to preuzmerit, namen tega celega ciklusa je pravzva prav, zoprav, malo zlobno rečeno, da bi skušali naravoslovce tehnike nekako pripraviti do tega, da mora filozofirajo. Zame, da se nekje skušajo zavedati tudi tega, da tehnologije spremembe tehnologije nimajo samo dobrih posledic, Ne? ne govorim za vojaških in podobnih morilskih tehnologijah, ki po sebi nimajo dobrih posledic, ampak tudi o, o tehnologijah, ki pa zapravo povečajo naše odobje, da se pa treba nekje zavedati, da so namenjene nekateri. Ali je povedano drugače, ti skoraj tri medrate ljudi, ki dan živijo v barakah, tudi v razmerah eh, nanograden, še vedno živeli v barakah, če se tudi na družbeni strani ne bo kaj krepko spremenjivo. <gled> A milijardu šest to ne tri, četrtina, milijardu šest to. sedem milijard, v No, pa skoraj četrtina. Milijardu šest to nekje si je platik, ampak sem še tiste, ki niti tega